Люцесінь. Сінь. Темний ліс. Текст читає Сергій Орубчук Лодзі уявляв безмежне нічне небо над морем хмар. Усіляко намагався дати раду думкам. Неочікувано його мозок сконцентрувався на ній. Її голос і посмішка зринули з довколишньої темряви. Глибокий смуток, незнаний досі в житті, раптом проник у його серце. Той жаль швидко перейшов у презирство до себе. Почуття, що виникало й раніше, про те, що ніколи не було таким гострим. Чому ти зараз картаєш себе? До цієї миті єдиною реакцією на загибель дівчини, крім шоку і страху, було пробачення самому собі. Та ось тепер, коли тобі відомо, що все пов'язане з нею, немає жодного стосунку до твоїх пригод, ти зважився вділити їй крихту свого дорогоцінного співчуття? Як можна бути такою людиною? Навіщо тепер побиватися? Ось я такий, як є. Літак трохи труснуло через турбулентність, і Лодзи, лежачи в ліжку, почувався, мов немовляв, колисці. Він знав, що в дитинстві спав у ліжечку, яке гойдалося. Одного дня у підвалі батьківського дому, під заполюженим дитячим ліжком, він побачив укритий ще густішою курявою кістяк колиски. Тепер, заплющивши очі, він уявляв, як молода пара гойдає колиску і запитав у себе, відтоді як ти з неї вийшов, чи був небайдужий ще до когось, окрім цих двох людей? Чи залишалося бодай невеличке, але постійне місце для когось у твоєму серці? Так залишалося. Одного разу серце лодзи було цілком сповнене почуття чистої любові, проте це був нереалістичний досвід. Усе почалося з байжун, авторки підліткових романів. Попри те, що це було не основним її заняттям у житті, вона здобула неабияку популярність, і незабаром роялті перевищило її зарплатню. Період зустрічей із байжун. Був найтривалішим досвідом його стосунків із представницями протилежної статі. Іло навіть замислювався, чи не освічитися і не одружитись. Утім, їхні почуття не були незабутніми чи надто пристрасними. Так, звичайна симпатія. Проте обоє знали, що підходять одне одному і були цілком задоволені. Попри обопільний страх перед подружнім життям, ці двоє ставилися до шлюбу відповідально і були готові зробити наступний крок. На вимогу Байчун він прочитав усі її твори. І, хоча не відчув задоволення, книжки виявилися не такими жахливими, як решта творів цього жанру, прочитаних раніше. Стиль байжун був цілком зрілий, вона мала власний почерк, у якому поєднувалися простота й довершеність, чого так бракувало авторам одноліткам. Але зміс цих романів, очевидно не дотягував до стилю авторки. Читати їх було все одно, що розглядати краплі роси на злісі. вони залишали по собі тільки смак прозорості і могли відкрити свою особливість просто відбиваючи, заломлюючи кольори довкілля. Ходи їхніх сюжетів, мов ті каплі роси, спадали зі стеблин до листя, зливалися, стикаючись, падали, розліталися в різнобіч та за якусь мить по сході сонця зникали без сліду. Прочитавши наступну книгу Байжун, насолодившись її чудовим граційним стилем, він постійно замислювався над одним і тим самим питанням. Як і чим ці люди живуть, якщо вони у режимі 24 на 7, кілька й роблять, що віддаються коханню. «Ти вважаєш, що таке кохання, яке ти оспівуєш у своїх творах, існує в реальному житті?» – запитав Лодзи одного разу. «Існує. Ти його бачила чи, може, сама відчувала?» Байжун обійняла його за шию та загадково прошепотіла просто у вухо. Хоч би там як стверджую, що таке кохання існує». Інколи Лодзи давав слушні поради щодо нових творів, над якими працювала Байжун, або навіть пропонував нестандартні сюжетні ходи. «Скидається на те, що в тебе більше літературного хисту, ніж у мене», – сказала вона одного разу. «Твої поради змінюють не сюжет твору, а характер діявих осіб, що складніше і більше важить. Кожна твоя правка вдихає у героя життя, робить його яскравішим реалістичнішим. Ти й володієш блискучою здатністю створювати живих літературних персонажів. Ти глузуєш з мене. Я вивчав астрономію. До чого тут література?» Ван Сяобо за освітою взагалі був математиком. Торік на свій день народження Байжун попросила в лодзи незвичного подарунка. «Чи не міг би ти написати роман для мене?» «Цілий роман?» «Ну, хоча б не менше 50 тисяч слів за обсягом». «З тобою у ролі головної героїні?» «Ні-ні». Якось я відвідала цікаву виставку художників-чоловіків на тему «Найвродливіша жінка моєї уяви». «Героїня твого роману має бути такою самою. Плодом твоєї фантазії про найвродливішу жінку». Можеш повністю відійти від усталених канонів реальності і створити собі втіленого янгола, як ти його собі уявляєш. Донині Лодзи не дізнався, звідки в неї взялася така примха. Цілком можливо, вона й сама до кінця не знала цього. Нині, аналізуючи її поведінку, лодзи припустив, що це була дивна суміш сором'язливості, нерішучості і збудження. Тож лодзи підійшов до справи з усією відповідальністю. Спершу він уявив собі зовнішність героїні, потім додав відповідний одяг змоделював її оточення і близьких людей. Зрештою він вдихнув душу в своє творіння, випустив героїню створене для неї оточення, дозволив їй рухатися, розмовляти і жити власним життям. Проте незабаром йому ця гра набридла. Він розповів Байжун про труднощі на шляху до реалізації задуму. Вона мовлялька на ниточках. Кожна неї вчинок, кожна фраза є плодами моєї уяви. Все це позбавлене справжнього життя. Надто штучне, неприродне. У тебе неправильний підхід до справи, відповіла Байжун. Ти просто пишеш твір, а не створюєш літературного героя. Десять хвилин поведінки літературного героя можуть бути рефлексією десяти років його життєвого досвіду. Створюючи героя, ти не можеш обмежитися лише сюжетом роману. Тобі доведеться уявити все його життя. А те, що потрапить у твір, буде лише вершиною айсберга. Тож, дослухавши цієї поради, Лодзип полишив спроби написати те, що хотів. Натомість уявив собі історію цілого життя героїні, опрацював її до найменших деталей. Уявив, як мати годує її грудьми, як вона жадібно цьмока і задоволено булькотить. Уявив, як вона гуляє під дощем, потім раптом відводить парасолю в і насолоджується дотиками крапель. Ганяється за червоним м'ячиком, що котиться по землі. Вона стигла зробити лише один крок. Упалий бачить, як м'яч котиться геть, і плаче, не розуміючи, що зробила перший крок у своєму житті. Ось уже перший день у початковій школі. Вона сидить сама в третьому ряду, в дивному для неї приміщенні, не бачить ні мами, ні тата у дверях чи у вікні. Коли дівчинка вже збирається заплакати, помічає, що за найближчою партою сидить її друг із садочка. Лодзи уявив першу ніч в університеті. Вона лежить на верхньому ярусі ліжка в гуртожитку і дивиться на тіні дерев, що відбиваються на стелі від світла вуличних ліхтарів. Далі він уявив собі все, що вона любить. Усю палітру кольорів і мішанину стилів кожної деталі її гардеробу, наклейки та цятки на її мобільному телефоні, книги, які вона читає, музику в її плеєрі, те, що вона пише у соцмережах, улюблені фільми, але ніяк не міг уявити улюбленої косметики, бо вона цього не потребувала. Лодзе як творець поза часом і простором зв'язував докупи розрізнені етапи, моменти події життя дівчини, поступово відкрив для себе нескінченну насолоду процесом творіння. Одного дня в бібліотеці він уявив, що дівчина стоїть біля полиць і читає книгу. Він її вбрав у свій улюблений одяг, щоб тендітна постать стала ще разнішою. Раптом дівчина підняла погляд від книги, подивилася в його бік і посміхнулася. Лодзир розгубився. Чи наказував він їй посміхатися? Ця посмішка назавжди закарбувалася в його пам'яті, як малюнок під кригою. «Вже нічим не зітреш». Справжній поворот у їхніх стосунках стався наступної ночі. Здійнялася гурделися, на дворі відчутно похолоднішало, сніг і вітер настирливо стукали в шипки його теплого гуртожитку. Лодзи прислухався до завивання вітру, що ковтав усі звуки міста і здмухував сніжинки з кучугур, мов пісок з барханів у пустелі. Все довкола вкрилося пухкою ковдрою, місто зникло, і цей затишний гуртожиток здавався прихистком від людника на безкрайній засніженій рівнині. Лодзі ліг у постіль та не встиг заснути, як йому спало на думку. Якби та дівчина опинилася на дворі в цю жахливу негоду, то дуже змерзла б. Тоді він нагадав собі, що цього не станеться, допоки він не помістить її ззовні свого світу. Проте цього разу його уява збилася на манівці. Дівчина таки брила крізь хуртовину, пригиналася від вітру, тремтіла, мов самотня травинка, яку хурделися будь-якої миті, може здмухнути занести куди. Вона була в білому пальті і червоному шарфі. У заметілі, що вирувало навколо, здавалося, що стихія опирається лише оцей єдиний червоний вогник. Лодзі вже не міг спати, тож устав, сів на ліжку, потім зіскочив, переодягнувся в піжаму, вмостився на канапі. Він хотів закурити, але пригадав, що дівчина не зносить утюнового диму. Передумав, зробив собі кави, повільно випив. Він має її дочекатися. Гуртовий нічний холод стискали йому серце. Уперше в житті він так переймався чиєюсь відсутністю. В тієї миті, коли його думки вже розжарилися і запалали вогнем, вона тихо війшла. Її тендітна постать була скута морозом, проте в цьому диявольському холоді відчувався подих весни. Сніжинки в її волосі швидко перетворилися на краплі чистої, прозорої води. Вона розмотала червоний шарф і почала дмухати на змерзлі руки. Лодзи взяв її тендітні долоні у свої та розігрів до ніжної м'якості. Дівчина схвильовано глянула на нього і запитала – те, про що він сам хотів дізнатися від неї. І з тобою все гаразд?» Він зміг лише ніяково кивнути, запропонував їй зняти пальто і нарешті щось промовив. Проходь, зігрієшся. А далі взяв її за плечі і підвів до коменка. Тут справді тепло, так приємно», мовила вона, сіла на кошетку і задивилася на веселий танок язиків полум'я. «Що за чертівня зі мною коїться?» Лодзі стояв серед порожньої кімнати гуртожитку і розмовляв сам із собою. Треба було почати писати ці кляті 50 тисяч слів, надрукувати на гарному папері, зробити в Photoshop шалено красиву обкладинку, віддати фахівцям, аби зібрали книгу докупи за допомогою сучасного обладнання, загорнути у подарунковий папір у будь-якому торговому центрі, піднести байжун на день народження. Усе. Навіщо Лісу цю пастку щораз глибше? Він подивом виявив, що на очі не вернулися сльози. А далі зрозумів ще одну дивну річ. Де й коли в нього був цей довбаний коминок? Чому він взагалі про нього думає? Швидко промайнула ще одна думка. Йому потрібен не сам коминок, а вогонь у ньому, бо жінка осяяна спалахами полум'я найкрасивіша. Він знову уявив її біля коминка, у якому потріскують полінця. О, ні, не сміть думати про неї знову. Це буде катастрофа. Улягайся спати. Усупереч його очікуванням, дівчина тієї ночі не наснилася. Він спав як немовля. Уявляючи, що вузьке односпальне ліжко маленький човен, і він стиха гойдається посеред лагідного океану. Прокинувши зранку, лодзи відчув, що переродився, Мосвічка, свічка, яка припадала пилом багато років і нарешті загорілася мерехтливим вогником від тепла червоного шарфа учорашній хуртовині. Відчуваючи неймовірну наснагу, він покоркував до навчальних корпусів. Небо після снігопаду лисніло полив'яною сірістю, але йде лодзим. Воно було яснішим за синьову погожуї днини. Два ряди тополь обрамляли доріжку, їхні простягнуті до неба гілки вкривав пухкий сніг. Проте для нього вони були більш сповнені життя, ніж на весні. Він піднявся на кафедру, і, як і сподівався, дівчина знову з'явилася. Вона сиділа на останньому ряду лектую, самотня в оточенні порожніх місць, далеко від решти студентів, які скупчилися на передніх рядах. Уже знайома біле пальто й червоний шарф Лежали поряд, на ній був беживий светр. Вона не схилилася над конспектом, як інші студенти, а дарувала йому ту саму посмішку, що й вночі. немов сонце засяяло після заметілі. Лодзи почав нервувати, відчув прискорене серцебиття. Йому довелося вийти бічними дверима на балкон, щоб подихати свіжим морозяним повітрям і опанувати себе. Таке з ним трапилося лише вдруге. Перше це було, коли він захищав докторську дисертацію. Його лекція минула чудово. Він виступав із неймовірним натхненням і пристрастю, сипав цитатами, імпровізував і навіть зривав аплодисменти в аудиторії. Дівчина не аплодувала, проте часто посміхалася і кивала. Після занять вони гуляли вдвох алеї, і він міг чути ріпіння її блакитних черевиків на снігу. Два ряди засніжених тополь тихо прислухалися до розмови, що лунала в їхніх серцях. Твоя лекція була чудовою, але я нічого в цьому не тямлю. Ти ж навчаєшся не за цією спеціальністю? О, звісно, ні. А ти часто відвідуєш лекції з предметів деяких спеціальностей? Лише кілька останніх днів. Я приходжу і обираю лекційну залу. Нещодавно закінчила навчання, скоро поїду звідси. Раптом я відчула себе тут так затишно, що мене лякає перспектива виходу в широкий світ. Упродовж наступних трьох-чотирьох днів Лодзи більше сясу проводив із нею. В очах інших він став ще більшим самітником, і почав щоденні тривалі прогулянки. Пояснити все це Байжун було легко. Він готує подарунок до її дня народження. І це зовсім не було пустою обіцянкою. Напередодні Нового року Лодзи придбав пляшку дорогого червоного вина, якого раніше не пив. Повернувшись до гуртожитку, вимкнув світло і запалив свічки на кавовому столику біля софи. Коли спалахнула третя свічка, відчув, як дівчина безгучно сіла поруч. О, поглянь! Вона вказала на пляшку вина, радіючи йому в дитина. «Що?» «Поглянь звідси крізь пляшку на свічки». Крізь зрубин вина вогники свічок набрали глибокої пурпурової барви, яку можна побачити лише у снах. «Ніби сонце вмирає», – сказав він. «Не кажи так», – попросила вона так щиро, що розкраїла йому серце. «Я думаю, це схоже на очі, що палають при західнім сонцем». «Чому ти не сказала очі, наповнені ранковим сяйвом?» Мені більше до вподоби захід сонця. Чому? Після заходу ти матимеш змогу побачити зорі, а після світанку лишається тільки суворе світло реальності. Вони розмовляли багато, доходили спільної думки навіть у найбуденніших речах, аж поки пляшка, в якій очі палали призахідним сонцем, не перелила все світло йому в шлунок. Лодзі лежав у ліжку, дивився на свічки, які догорали на кавовому столику і не переймався зникненням дівчини, яка розтанула в мерехтінні тьм'яних вогників. Він знав, що варто лише забажати, як вона з'явиться. Раптом у двері постукали. Лодзи знав, що цей звук не в вісні, і немає нічого спільного з дівчиною, тож проігнорував його. Тоді двері відчинилися, увійшла байжун, Увімкнула світло і повернула до життя сіру буденність. Пильно глянула на кавовий столик, залитий воском свічок. Сіла на ріжко біля Лодзи. Легенько зіткнула і мовила. Усе поки що добре». «Ти про що?» – запитав він, затуляючи очі долоною від різкого і яскравого світла. «Ти ще не дійшов до тієї стадії, на якій поставив би келека і для неї». Лодзи заплющив очі і промовчав. Байжун узяла його руку і запитала. «Вона мав жива, чи не так?» Він кивнув, розплющив очі і сів. «Жун, я вважав, що герої романі цілком контролюються, залежить від волі автора». Автор вирішує, хто вони, який вигляд мають, що роблять. Він є творцем так само, як і Бог для нас. Помиляєшся. Байжун підскочила і почала ходити із кутка в куток. Тепер ти знаєш, що такий наративний підхід до творення персонажів хибний. У цьому і полягає відмінність між графоманією та справжньою літературою. Найвищим рівнем мистецтва творення персонажів є стан, коли герої живуть своїм окремим життям у голові автора. І автора ж ніяк не може контролювати персонажів. І навіть часто густо не здатен передбачити наступний вчинок героя, його поведінку. Автор лише йде за героєм його життєвим шляхом і спостерігає за більшістю подій, ніби вуаерист. І ось тоді, анотована таким чином крихітна частина життя персонажа, стає класичною літературою. Тож твори класичної літератури – це результат певного виду збочення? Що найменше стосовно класиків «Від Шекспіра до Бальзака з Толстим» це твердження буде правдивим. Класичні твори та їх герої народжувалися з середини розуму авторів. Проте сучасне покоління письменників втратило цю здатність. Їхні думки фрагментарні народжують лише фриків, чиє коротке недолуге життя сповнене сумнівної мотивації та призводить до ірраціональних вчинків. Тож автори скидають цей мотлох мішки і навішують лейби постмодернізму або деконструктивізму чиї символізму разом із ірраціоналізмом. «Ти хочеш сказати, що я став письменником класичної школи?» «Зовсім ні. Твої думки дали життя лише одному образові, а це найпростіше. Класики генерували в думках сотні, а подекоти й тисячі різних персонажів, і в такий спосіб ткали епічне полотно твору, що відбувало цілу історичну добу, а це часом над силою супермену. Проте, і те, що ти зробив, доволі складно. Я гадала тобі це не до снаги». «Тобі вдавалося коли-небудь так створити персонажа?» «Лише раз», – швидко відповіла Байжун і різко змінила тему. Схопивши за груди лодзим, вона з натиском заговорила. «Оближть усю цю історію, чуєш? Я не хочу такого подарунка на день народження. Повертайся до звичного життя. А якщо все це триватиме, що тоді?» Байжун кілька секунд прискіпливо вивчала його обличчя, потім відпустила комір його сорочки, посміхнулася і похитала головою. Я так і знала, що вже запізно. Вона схопила сумочку з ліжка та вийшла з кімнати. Цієї миті Лодзі почув, як хтось на дворі голосно рахує. «Чотири, три, два, один!» Від навчальних корпусів, із яких досі чулася гучна музика, долинув вибух сміху. На спортивному майданчику цілий натовп запускав фейерверки. Лодзі подивився на ручний годинник і побачив, як остання секунда старого року канула у небуття. «Завтра вихідний, куди ми підемо?» – запитав Лодзі. Він лежав але знав, що вона вже з'явилася біля коменка, якого не було. «Ти її запросиш?» – запитала дівчина янгурським голосом, вказуючи на непричинені двері. «Ні, лише ми вдвох. То куди б ти хотіла піти?» Вона відсторонено подивилася на вогонь у коменку і відповіла. «Куди йти – не так важливо. Саме відчуття перебування в дорозі вже захопливе. Тож ми просто вирушимо в дорогу і подивимося, куди нас приведе доля. Чудово!» Наступного ранку лодзи на своєму акорді виїхав за територію кампусу і попрямував на захід. Цей напрямок він обрав просто щоб не перетинати все місто і не стояти в корках. Молодик вперше в житті відчув неймовірно повну свободу мандрувати без заздалегідь запланованої конкретної мети. Коли краєвид за вікнами авто повністю змінився і замість різношервстих будівель потяглися лише поля, луки й долини, він опустив шибку щоб зробити ковток свіжого холодного повітря. Одразу відчув, як її довге волосся замайоріло в потоках вітру, що вривався в салон. Кілька пасом лоскотали його праву щоку. «Поглянь, он там відніються гори», – мовила вона, показуючи вдалечінь. «Сьогодні все гарно видно. Це Тайханьшань. Дорога довго йде паралельно до гірського хребта, а далі рвучко повертає на захід, впирається у гірський масив і перетворюється на серпантин». Я сказав би, що зараз ми... Ні-ні, не кажи, де ми зараз. Коли ти знаєш своє точне місце знаходження, світ перетворюється лише на мапу. А якщо невідомо, де ти опинився, здається, що світові нема кінця краю. Гаразд, тоді спробуємо заховатися якнайкраще, відповів Лодзи, з'їжджаючи з шосе на бічну, менше завантажену трасу. Невдовзі він звернув ще раз на путівець, і обабіч машини побігли без краї поля, на яких ще не повністю зійшов сніг. Тож приблизно рівні ділянки вже брудного підталого снігу чистої землі перепліталися, мов на ковдрі з клаптиків. Зело ще не прокинулося, але чисте яскраве весняне сонце вже добряче припікало. Краса автентичного пейзажу півночі, мовив лодзи. Уперше в житті бачу таку прекрасну землю, невкриту зеленю. Зело ще ховається в землі, бо ранньої весни їй може прибити раптовий холод, але щойно зазеленіють озимі. Весняна барва швидко захопить владу над усіма цими просторами. Уяви безкрає зелене море. Ні. Будь-яка рослинність виявиться зайвою. Зараз усе має ідеальний вигляд. Поглянь земля схожа на велетенську корову, яка спочиває під сонечком, хіба ні? Що? Лодис спочатку здивовано глянув спершу на дівчину, а потім на клапті снігу за вікном. О, таки схоже. А яка пора року в тебе найулюбленіша? Осінь. А чому не весна? Весна. Забагато різних почуттів і відчуттів водночас намагаються зародитися, проникнути в тебе. Це стомлює. Ліпше осінь. Лодзи зупинив машину, вони вийшли разом та попрямували до межі, де меткі сороки, що старанно відзьобували з твердої, ще трохи мерзлої землі. Коли вони підійшли надто близько, невдоволені птахи відлетіли на дерева. Далі пара спустилася до майже пересохлої рітічки. У її ложі лише дзюркутів вузький, напівзамерзний струмучок. Однак саме тут зароджувалася велична річка півночі. Ці двоє назбирали холодних камінчиків та заходилися жбурляти їх у воду, спостерігаючи, як жовтавий потічок торує собі шлях крізь пробиті камінням отвори в тонкій кризі. Нарешті дісталися маленького містечка та згаяли купу часу на ринку, де дівчина сиділа навпочепки біля прилавка, розглядаючи скляні акваріуми із золотими рибками. Що в променях сонця нагадували згустки рідкого полум'я. Лодзи довелося купити їй кілька таких рибок, тепер вони в пакеті лежали на задньому сидінні. Далі на їхньому шляху трапилося селище, ні трохи, не сільське з вигляду. Всі будівлі новісінькі автівки припарковані ледь не біля кожного двору, широкі вимущені вулиці. Люди, які траплялися їм на шляху, були вдягнені як містяни, трапилися назустріч і кілька дівчат, справжніх мутниць, навіть собаки. Ті самі кошлаті коротколапі дармоїди, що й у місті. Найбільше здивувала мандрівників просто величезна сцена на в'їзді до села, навіщо невеличкому населеному пункту така циклопічна споруда. Вона виявилася порожньою, і лодзі витратив чимало зусиль, щоб видертися нагору. Він стояв там і дивився на аудиторію з єдиного самотнього глядача, аж поки несподівано для себе самого заспівав дерево глоду. Опівдні вони пообідали в іншому містечку. Їжа виявилася на смак такою самої, як і в столиці, проте порції були вдвічі більшими. По обіді трохи поніжилися під сонечком на лаві навпроти міської управи і рушили далі світ за очі. Випадково знову опинилися на дорозі, що бігла в гори. Ці гори нітрохи не захоплювали своїм виглядом – ні запаморочливих каньйонів, ні ощелин, ані пишної рослинності. Лише суха трава та в'юнкий плющ поміж сірих скель. За сотні мільйонів років гори стомилися, тож із плином часу, під тиском сонця і вітру, ніби понищили, прилягли на спочинок. Вони хилили до лінивої дрімоти подорожнього, який ризикнув приблукати сюди. «Гори тут схожі на сільського старого, який влаштувався на усонні», – сказала дівчина. Проте в кількох селищах, які вони проминули, такої картини їм побачити не вдалося. Ніхто там не здавався лінивим, як ці гори. Не раз перепиняли шлях овечі отари, аж поки обабіч почали з'являтися ті села, які вони собі досі уявляли, з печерними домівками, обсаженими хурмою та грецьким горіхом, і з кем'яними будиночками, стріхи яких засипають обмолоченими качанами кукурудзи. Навіть пси стали більшими і лютішими. Зробили ще кілька зупинок у горах і не помітили, як день добіг кінця. Сонце почало спускатися за гірські шпилі, а дорога швидко ховатися в їх затінок. Лодзи виїхав до вершини гори, манівцями обминаючи найглибші вибої. Тут ще світило сонце. Пара вирішила, що це і буде кінцем подорожі. Споглядання заходу сонця – гарний фінальний акорд. А потім вони рушать назад. Довге волосся дівчини ледь розвивалося від тихого нічного вітерцю, ніби намагалося вхопити останні промені дня, що тихо згасав. Щойно виїхала на шосе, зламалася машина. Задня підвізка не витримала їзди путівцями, і усе, що їм залишалося – викликати технічну допомогу та чекати. Минуло багато часу, перш ніж лодзип зміг дізнатися у водія вантажівки, що проїздила повз них, де вони опинилися, аби повідомити про це диспетчеру аварійної служби. На щастя, телефон у цій глушині працював, але диспетчер, почувши, де застрягли ці двоє, здивовано відповів, що аварійна машина зможе дістатися до них лише за 4-5 годин. Після заходу сонця в горах відчутно похолоднішало. Коли краєвиди зокола втонули в сутінках, Лози натягав кокуридзиня з найближчих терас і розпалив багаття. Як тепло, як добре, тішилася дівчина, вдивляючись у живі язики полум'я. Вона була так само щаслива, як і тієї ночі біля коменка. Лодзи знову спостерігав за її магічним виглядом у відблисках вогню, і його накривала хвиля почуттів, неможливих раніше. Він пристрасно жадав бути цим полум'ям і з єдиним сенсом існування нести їй тепло. Тут водяться вовки. Спитала вона, озираючись назад, у безоку тьму. Ні, внутрішні райони північного Китаю пустельні лише з вигляду, а насправді це один із найбільш густонаселених регіонів країни. Якщо звернеш увагу, то навіть зараз, поночі, щонайменше раз на дві хвилини цією дорогою проїде машина. Я сподівалася, ти скажеш, що тут повно вовків. Дівчина лагідно посміхнулася, спостерігаючи за вихром іскор, що витанцювали, підіймаючись у нічне небо, до яскравих зір. «Гаразд, вовки тут просто кишать, але я поряд». Більше не перемовилися й словом. Просто сиділи біля багаття, час від часу підкидали кукурудзиння, щоб не згас вогонь. Скільки часу так минуло не знали, аж поки владзи не задзвонив мобільний. Телефонувала Байжун. «Ти з нею?» – спитала вона лагідно. «Ні, я сам», – відповів владзи і розвернувся довкола. Він не брехав. Сам самісінький, біля багаття, обійш дороги в горах Тайхан. Відблиски його вогнища виривали з мороку довколішні скелі, а над головою розпасталося безкрайне зоряне небо. Я знаю, що ти сам, але ти з нею? Так, ледчутно відповів лодзим. Знову роззирнувся довкола і побачив, як дівчина підкидає в багаття сухі стебла, і її посмішка розквітала разом із поверненим до життя вогнем. Тепер ти віриш, що кохання, описане мною в романах, справді існує? Так, тепер вірю. Тільки вимовивши в голос слова, Лодзи усвідомив, яка космічна відстань відділяє його від Байжун. Тривалий час вони мовчали, і лише хвилі мобільного зв'язку оплітали своїм мережовим нічні гори, підживлюючи їхню останню розмову. «У тебе також є подібний друг чи не так?» – спитав Лодзи. «Так, давно». «І де він зараз?» «Де ж він може бути?» Байжун весело розсміялася. «Так, справді, де ж іще?» Лодзи й собі посміхнувся. «Ну, прощавай, на добраніч». Відповіла Байжун і поклала слухавку. Невидима нитка радіохвиль, що тягнулася від неї оці нічні порі, обірвалася, і абоненти по різні боки відчули легкий жаль та й по всьому. «На дворі надто холодно, ходімо спати в машину», – запропонував дівчині Лодзи. Вона похитала головою. «Я хочу залишитися тут із тобою. Ти ж любиш спостерігати за мною біля вогню, чи не так?»